А може, той не анекдот зовсім, а так, Бувальщина, мав один чоловік дорогого і старовинного годинника, дуже його любив і беріг. Та одного разу зіпсувалося щось у механізмі зупинився годинник і край куди тільки не носив його власник, кому тільки не показував, усі лише розводили руками. Ніхто не міг полагодити. Нарешті порадили йому звернутися до одного старого майстра. Майстер глянув. Розібрав і сказав чоловікові, що ремонт коштуватиме 10 карбованців. «Нехай! Нехай скільки б не коштував, ремонтуйте!» Майстер узяв гроші. Хвилину чи менше почаклував над механізмом, щось покрутив і от чудо! Годиник ожив, запрацював, зацокав. Шкода стало чоловікові грошей. «Послухайте», – зауважив він майстрові. «А ж за хвилину роботи ви узяли аж 10 карбованців». «Ви ж зовсім нічого не зробили, тільки покрутили щось у механізмі. Хіба ваша робота стільки коштує?» «Ви цілком праві», – погодився мудрий майстер. «Те, що я покрутив у механізмі, коштує насправді усього 5 копійок, а решта грошей коштує те, що я знаю і що і в який бік потрібно покрутити». Валентина тепер знала, що і в який бік потрібно крутити, щоб воно крутилося. Крутилися і приносили гроші. Наука коштує дорого. Її університет коштував рік важкої праці. Та диплом такого зразка нікому вкрас не вдасться. Вони обидві, Валя і Тетяна, закінчили повний курс. А чим більше знаєш, тим легше заробити грошей потім. Кваліфікована праця оплачується вище. Закон цивілізованого суспільства. З ковдрами і подушками, простирадлами і рушниками – Виделками і прастками Валя до Польщі більше не їздила. Візитна картка пана Тадеуша відчинила їй двері до вагону, в якому долали кордон персони бізнес-класу. Це куштувало більше грошей, зате приносило і більший прибуток. Витрати множилися арифметичні прогресії, а прибутки – геометричні. За рік вдалося не лише повернути втрачене, а й примножити – у геометричній прогресії Тепер Валяна змиралася Когось обшахровувати Обкрутити Згадувала урок Злодіїв карають Не тільки міліція І не стільки міліція Доля карає Гроші всім дістаються налегко Тому навіть думку Зазіхнути на чуже Топила у зародку А справи все одно пішли на краще Досвід, він як кажуть і в Африці Experience Першим кроком у майбутнє стала квартира. Валя недовго вибирала, та й пропозиція не надто вирувала різноманіттям. То однокімнатна, але велика, у центрі, зате без гарячої води, з колонкою, то дві прохідні вузькі і довгі кімнати з крихітною кухною у Хрущовці. То нібито непогана квартирка і в центрі. Але з таким важким духом, що Валя ледве витримувала оглядини, Виявилося, що мешканець цієї квартири повісився просто у кімнаті, на гачку від люстри, і висів там самотній і покинутий, аж поки сусіди не почули запах. Квартиру продавали вже давно, та чомусь ніхто не спокушався низькою ціною. Валя теж не змогла довести до кінця торг. Лише шостою чи сьомою трапилася їй ця світла квартира з двох кімнат, вікнами на поле. Все в ній було і зі знаком. Досить. Досить велика кухня. Бувають і більші. Та мені одній досить. І такої. Досить велика ванна. Хоч бувають і більші. Та пральна машинка вміститься. Мені одній досить. Досить великі кімнати. А з балкона видно поле. Далеко-далеко. Скільки оком сягнеш? І стоянка для машин поруч. Ще тоді, в час своєї польської епопеї, Валя спробувала сісти за кермо. «Не зможу, – вирішила, – не для мене це стежити за знаками, одночасно натиснути на газ, пам'ятати про гальма, крутити кермо». «Ні, не зможу, – вирішила Валя і негайно почала вчитися керувати автомобілем. Спочатку в Анатолія, потім на курсах. Отримала права. Залишилося небагато – купити машину. Вона зробила це майже одночасно. Купила квартиру, зробила ремонт. Це була витрата номер один» меблі – витрата номер 2, і машину – витрата номер 3, 6 і 8. Квартира і машина – дві речі, що роблять людину самостійною, незалежною, символізують успіх у житті і рівень життя, а ще пістолет у білій сумочці. Згодом машина із засобу пересування перетворилася на джерело здобуття засобів для існування.